Köszönet nyilvánítás! Hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik segítettek és motiváltak a regény megírása során. Köszönöm a csillagászati háttérhez nyújtott szakmai segítséget a CFK csillagászati intézete, valamint a svábhegyi csillagvizsgáló kollégáinak. Külön köszönetemet szeretném kifejezni keresztúri Ákos bolygókutatónak, aki hasznos tanácsaival és meglátásaival hozzájárult ahhoz, hogy a mű tudományos szempontból is megállja a helyét. Hálás vagyok Dian Viktóriának, az Ateneum kiadó igazgatójának, aki már a regényírásának elején bizalmat szavazott a történetnek, ezzel jelentősen motivált annak minél magasabb szintű elkészítésében. A családomnak, akik biztosították az időt az íráshoz, és elviselték az ezzel járó pluszterheket. Végül de nem utolsó sorban csodás előolvasóimnak, Alinának, Évinek és miának, akik fejezetről fejezetre segítették a regény csiszolását.